Як багато інших міст, малих та великих, Дері не знало генерального планування. Воно просто росло, як Топсі. Ідіома, що означає не знати свого минулого, жити навмання, походить від персонажа в романі Гарріет Бічерстоу, 1811 1896 хатина дядька Тома, 1852 дівчинки-рабині на ім'я Топсі. Яка на запитання, хто твої батьки, скільки тобі років, зазвичай відповідає: гадаю, я просто росту. Що найперше, планувальники міст ніколи б не поставили його там, де воно виросло. Серед міста Дері містилося в долині, сформованій річкою Кендаскіг, яка текла через діловий район по діагоналі з південного заходу на північний схід. Решта міста спиналася на схили довколишніх пагорбів. Длина, до якої прийшли перші поселенці, була болотистою і густо зарослою. Річки Кендаскіг і Пенопскот, до якої вливалася перша, були дуже зручними для торговців і поганими для тих, хто сіяв збіжжя чи будувався занадто до них близько. Особливо до Кендаскіг, бо вона кожні 3-4 роки розливалася. Незрідка затоплювало її саме місто, попри всю ту величезну купу грошей, що їх протягом останніх 50 років було витрачено на подолання цієї проблеми. Якби в повенях була винною тільки Кендаскік, система дамб із цим упоралася б. Утім, існували ще й інші фактори. Одним з них були низькі береги Кендаскік. Другим – уповільнений дренаж усієї довколишньої території. Від початку 20 століття в Дері сталося багато серйозних повеней, а одна з них у 1931 році була катастрофічною. Що ще гірше, пагорби, на яких стояла більша частина Дері, були фактично порошені малими ручаями. Одним із таких був ручай Торро, у якому знайшли тіло Шеріл Ламоніки. Усі вони мали схильність виступати зі своїх берегів у періоди сильних дощів. «Якщо дощ лє два тижні, усе це кляте місто хворіє на синусит», – сказав якось тато заїкуватого Біла. Там, де Кендаскік протікала через центр міста, річку було у бетонний канал завдовжки дві милі. Там, де головна вулиця перетинається з канал Стрит, цей канал пірнав під головну, приблизно на півмилі перетворюючись на підземну річку, щоб знову виринути на поверхню в Бесі-парку. Канал Стрит, уздовж якої немов на поліцейській процедурі розпізнання злочинця, вишикувалися більшість барів Дері. Тягнулася рівнобіжно каналу на його шляху з міста, і приблизно кожні кілька тижнів поліції доводилося виловлювати автомобіль якогось п'яниці з води, яка була вкрай забрудненою каналізаційними і фабричними стоками. Час від часу в каналі ловилася риба, але то були якісь неїстівні мутанти. У північно-східній частині міста, канальній частині, з річкою до певної міри вдавалося впоратися. Попри спорадичні повені, на її берегах буйно квітла комерція. Люди гуляли вздовж каналу, інколи по підручку, тобто якщо вітер дув з правильного боку. Якщо з неправильного, тоді сморід прибирав з такої прогулянки геть усю романтичність. Та в Бесі парку, що розташувався навпроти середньої школи по той бік каналу, там подеколи проводили свої пікніки бойскаути і вовчата смажили сардельки. Кап Скаутс. Заснована 1916 року Робертом Баден Павелом, скаутська організація для хлопчиків 7-11 років. На відміну від багатьох інших країв, у Сіла до вовчат усе ще не приймають дівчаток, котрі натомість можуть вступати до існуючої з 1914 року окремої організації Брауні. Брауні – добрий домовик у шотландській міфології. У 1969 році містяни будуть шоковані і неприємно вражені відкриттям того, що Хіпі, один з них навіть перешив американський прапор собі на сідницю джинсів. Оцього червонавого підера буде заарештовано раніше, ніж ви встигли б промовити Джін Маккарті. Кінгове порівняння зі скороминущістю кар'єри політика популіста Юджин Джин Маккарті. 1916-2005. Сенатор-демократ 1968-го висувався в президенти. З антивоєнною риторикою взяв добрий старт, наздоганяючи в рейтингах свого конкурента Роберта Кеннеді. Але знявся з праймеріз після вбивства Роберта Кеннеді. Його підтримувало багато студентів і контркультурної молоді. Хіпі обстригали собі волосся, голили бороди і пристойно одягалися щоб агітувати за джіна Маккарті серед нормальних людей. Курять у їхньому парку траву і торгують пігулками. Під 69-й рік Бесі Парк перетворився на безперервно діючу аптеку на вільнім повітрі. «Ви лишень тільки постривайте», – казали люди. «Хтось там, напевне, загине, перш ніж усе це встигнуть припинити». Ну і, звісно ж, хтось таки загинув. 17-річного хлопця було знайдено мертвим біля каналу. Вени його були заповнені майже чистим героїном, тим, який молодь називає глухим білим гвинтом. Після цього наркоші почали розсіюватися з бесіпарку. З'явилися навіть оповідки, ніби тамтешнє місце навідує привид того парубка. Ця оповідка, звичайно, була дурнею, але якщо вона віднаджувала геть амфетамінників і постійно куняючих шанувальників опіатів, то це була принаймні корисна дурна оповідка. На південно-західному кінці міста з річкою були ще більші проблеми. Пагорби тут колись були глибоко порізані просуванням великого людовика, а потім поранені нескінченною водяною ерозією річки Кендаскік та мережі її приток. Парисна гірська порода прозирала в багатьох місцях, наче напіввириті кістяки динозаврів. Ветерани Дерійського департаменту комунальних робіт знали, що слідом за першими сильними осінніми морозами на них чекає чимало роботи. Ремонтувати тротуари в південно-західній частині міста. Цемент стискається, стає крихким, а потім крізь нього зненацька випирає скельна порода, наче сама земля захотіла щось із себе вилупити. Що найкраще росло на залишках тутешнього наплавного неглибокого ґрунту – це рослини з неглибокою кореневою системою і витривалим характером. Бур'яни та всякі інші нікчемні рослини. Іншими словами – паршиві деревця, густі низькі чагарники і всюди, де міг закріпитися жорстокими нашестями, розростався отруйний плющ та отруйний дуб. Саме на південному заході земля круто западала до тієї місцини, яку в Дері називали пустовищем. Пустовище, яке являло собою не що інше, як тільки пустку, було захарашченою смугою землі, завширшки десь милі півтори і три милі завдовжки. Згори вздовж нього з одного боку пролягала Канзас-стрит, а з іншого – Старий Відріг. Старий Відріг був територією, забудованою житлом для незаможних. І стічна система там була такою поганою, що ходили чутки про те, як там буквально вибухають унітази і каналізаційні труби. Посередині пустовища текла Кендаскіг, Місто виросло в північно-східному напрямку біч річки, але там унизу єдиними ознаками міста були Дерійська насосна номер 3, муніципальна каналізаційно-насосна станція, та міське звалище. З висоти пустовище мало вигляд великого зеленого кенджала, націленого всередмістя. Для Бена вся ця географія, змішана з геологією, означала лише непевне усвідомлення того, що будинків по праву руку від нього тепер уже нема. Земля там западала геть. Уздовж хідника бігла херлява побілена огорожка за вишки по пояс. Суто символічний захисний жест. Бен ледь чув шум плинної води, то був лише звуковий акомпанемент до його фантазій, що ніяк не закінчувалися. Він зупинився і поглянув на пустовище, все ще уявляючи собі її очі, відчуваючи чистий запах її волосся. Звідси Кендас Кік була тільки низкою відлисків, що проникали крізь розриви в густих заростях. Де хтось з дітей казали, що там унизу на цій порі року водяться москіти завбільшки як горобці. Інші казали, що якщо підійти до річки, то там пливуни. У таких москітів Бен не вірив, але можливість хистких пісків його лякала. Трохи ліворуч від себе він помітив хмару чайок, вони кружляли, шугали вниз звалище. До нього слабенько сягали їхні крики. Далі виднілися дерійські горби та низенькі дахи найближчих до пустовища будинків старого відрога. Праворуч від старого відрога виднілася, наче наставлений у небо оцупкуватий палець, дерійська лежа. Просто під ним з землі старчала і ржава труба якогось кульверта, виливаючи з себе вниз по схилу з воду. Далі той мерхтливий ручай губився між плетива дерева з чагарями. Приємну фантазію Бена про Беверлі раптом було перервано іншою, набагато похмурішою. А що, як у той час, як він сюди дивиться, просто зараз цієї жмиті чиясь мертва рука вивелиться з цього кульверта? А коли він, скажімо, розвернеться бігти шукати телефон, щоб викликати поліцію, там стоятиме клоун. Кумедний клоун у мішкуватому костюмі з великими помаранчевими помпонами замість гудзів. Скажімо, Чиясь рука впала Бену на плече, і він скрикнув. Пролунав сміх. Він кортнувся назад, зіщулившись проти білої огорошки, що відділяла безпечний пристойний хідник Канзас-Стрит від дико-неохайного пустовища. Перила досить чутно рипнули. І побачив, що там стоять Генрі Баверс, Регайло Хаггінс і Віктор Кріс. «Привіт, цицятий!» – промовив Генрі. «Що тобі треба?» – запитав Бен, намагаючись говорити хоробрим голосом. Мені треба тебе побити», – сказав Генрі. Здавалося, він розглядає таку перспективу вдумливо, навіть похмуро. Та ген-ген його чорні очі сяяли. «Я маю навчити тебе дечого, чого ти». «Та ти не хвилюйся, ти ж любиш навчатися нового, хіба ні?» Він потягнувся до Бена. Бен ухилився. «Тримайте його, хлопці». Регайло з Віктором вхопили його за руки. Бен завищав. Звук був боягузливим, кролячим, слабеньким, але на щось інше він не спромігся. «Прошу, господи, не дай їм змусити мене плакати і не дай їм розбити мого годинника!» – гречково думав Бен. Він не знав, чи дійде до того, що вони розіб'ють його годинник, але я був цілком певен, що він таки плакатиме. Він був цілком певен, що багато не плачеться, перш ніж вони з ним завершать. «Ісусе, він верещить, як свиня!» – сказав Віктор. І крутнув Бену за п'ясток. «Хіба він не верещить, як свиня?» «А вже аж точнісінько!» – реготнув Регайло. Бен рвонувся в один бік, потім в інший. Регайло з Віктором легко з ним вправлялися, дозволяючи йому сіпатись, а потім відсмикуючи назад. Генрі вхопився заперед Бенового светра і підсмикнув вгору, відкриваючи його черево. Воно роздутим пухирем звисало над ременем. «Гляньте, яке пузо!» – крикнув Генрі з захопливою відразою. «Змилуйся над нами, Ісусе!» Віктор з Регайлом ще переготали. Бен зацьковано роззирався навкруги, чи хтось йому допоможе. Не побачив нікого. Позаду нього в пустовищі дрімотливо скрикотали цвіркуни та скрикували Мартини. «Ви краще припиніть це!» – сказав він. Поки ще не схлипуючи, але вже близький до того. «Краще припиніть!» «А то що?» – спитав Генрі, не мов йому чесно, це було цікаво. «А то що, цицятий? То що, а?» Раптом Бен вловив себе на думці про бродеріка Кроуфорда, який грав Дена Меттюза за дорожньому патрулі. Той сучий син був крутий, той сучий син був безоглядний, той сучий син абсолютно нікому не пробачав лайна, і тут він уже вибухнув слізьми. Ден Метьюз попхав би цих парубків крізь огорожу, позаузбочену, вниз і далі у байрачній хащі, він зробив би це просто власним черевом. — Ой, Леле, диви, як дитина, — пирхнув Віктор, за ним і регайло. Генрі злегка усміхнувся, тим не менш зберігаючи на обличчі серйозний задумливий вираз. Такий вираз, що чомусь здавався майже сумним. «Це настрахало Бена. Це натякало на те, що його може чекати дещо гірше за просто побиття». Немовна підтвердження цієї його думки Генрі поліз собі до кишені джинсів і витяг складаний ніж бак. Бак, заснована 1902 року учним коваля Гойтом Баком, компанія, що, окрім інших, випускає також популярні мисливські і військові ножі. Бені в жах вибухнув. До цього він марно смикався то в один бік, то в інший, наразі він шарпнувся просто вперед. Була мить, коли він повірив, що зуміє вирватись. З нього ряснули і зап'ястки, за які його тримали хлопці були мокрими, а точніше дуже слизькими. Регайло зумів утримати його правий зап'ясток, та й то ледь-ледь від Віктора він звільнився цілком. Ще треба ривок. Перш ніж Бен устиг це зробити, Генрі ступив вперед і штовхнув його. Бен відлетів назад. Цього разу огорожа рипнула гучніше. Він відчув, як вона трохи подалася під його вагою. Регайло з Віктором ухопили його знову. Тримайте його як слід, наказав Генрі. Чуєте мене? «Звісно, Генрі!» – відгукнувся Віктор. Голос його прозвучав дещо стривожено. «Він нікуди не дінеться, не хвилюйся!» Генрі підступив так близько, що його плаский живіт мало не торкався Бенового черева. Бен вдивлявся в нього, сльози безпорадно котилися з його широко розплющених очей. «Попався! Я попався!» – лунав Лемент у глибині його мозку. Бен намагався його припинити. З цим безупинним лементом він зовсім не міг думати, але той не припинявся. Попався, попався, попався. Генрі відкрив лезо, довге і широке, з вигравіюваним на ньому його іменем. Кінчик леза виблискував на післяполуденному сонці. — Я тебе зараз випробую, — промовив Генрі тим самим задумливим тоном. «Зараз час іспиту цицятий, і краще тобі бути готовим!» Бен ридав. Серце скажено гупало йому в грудях. З носа в нього вибігла шмаркля і зависла на верхній губі. Бібліотечні книжки валялися в розсип у нього під ногами. Генрі наступив на бульдозер, кинув вниз погляд і відкинув книжку до рештака одним боковим порухом свого чорного мотоциклетного чобота. Ось тобі перше і спитове запитання, цицятий. Коли хтось на останньому екзамені каже, дай мені списати, що ти мусиш відповісти? Так, миттю викрикнув Бен. Я мушу відповісти так, звісно, окей, списую все, що захочеш. Жалобака прорізало два дюйми повітря і уперлося Бену в живіт. Воно було холодним, як таця з кубиками льоду, щойно з фріджидера. Фриджі найпоширеніший у 20-му столітті в США бренд домашніх холодильників, який з 1918 року випускає одноіменна компанія. Бен втягнув живіт геть від леза. Світ на мить став сірим. Губи Генрі ворушилися, але Бен не міг добрати, що той каже. Генрі був немов телевізор з вимкнутим звуком, а світ поплив, полинув. «Не смій зомлівати!» – вискнув панічний голос. «Якщо ти зомлієш, він може так збіситися, що тебе вб'є. Світ сяк-так повернувся в фокус. Бен побачив, що Віктор з Регайлом уже не регочуть. Вигляд вони мали знервований, майже зляканий. Коли Бен це побачив, це на нього подіяло, як той ляпас, що прочищає голову. Ось вони раптом і не знають, що він збирається робити, чи як далеко він може зайти. Тобі здавалося, що все погано, а воно насправді обернулося у яке погане. Може, навіть трішечки ще не гірше. Ти мусиш думати, якщо ніколи не думав раніше і ніколи не думатимеш знову. Зараз краще подумай, тому що очі його проказують, що ті мають підставу нервувати. Його очі кажуть, що він скажений, як та постільна блощиця. Це неправильна відповідь, цицятий, сказав Генрі. Якщо просто хто небудь скаже, дай списати, мені червоним насрати, що ти зробиш, утямив. Так, відповів Бен. Черево його хилеталося від схлипів. Так я втямив. Ну, то окей, на це неправильно та головне ще попереду. Ти готовий до головних запитань? Я, я гадаю, що так. До них повільно під'їжджав автомобіль. Це був запелюжений форт 51-го року, на передньому сидінні, якого, наче пара занедбаних манекенів у магазині-вітрині, стирчали старий і жінка. Бен побачив, як голова старого повільно повертається в їхній бік. Генрі, приховуючи ніж, підступив ближче до Бена. Бен відчув, як жало вдалилося йому вплоть просто над пупком. Воно все ще залишалось холодним. Він не міг зрозуміти, як таке може бути, але ж було. «Ну, закричи», – сказав Генрі, – «будеш збирати власні йобані тельбухи все без кросівок». Вони опинилися так близько, що хоч цілуйся. Бен чув у віддиху Генрі солодкий запах жуйки соковитий фрукт. Машина проїхала і посунула далі по Канзас-стрит повільно і безжурно, наче автомобіль, що завдає темп процесії під час турніру параду «Троянд». Раз, цицятий. Ось друге питання. Якщо я кажу, тобі дай списати на річному іспиті, що ти відповіси?» «Так, я скажу так, негайно!» Генрі усміхнувся. «Це добре, це ти утямив правильно, цицятий. Ну а тепер третє питання». Як я можу бути впевненим, що ти ніколи цього не забудеш? «Я, я не знаю», – прошепотів Бен. Генрі усміхнувся. Обличчя в нього освітилося, ставши на мить майже вродливим. «Я знаю», – оголосив він так, ніби щойно відкрив якусь грандіозну істину. «Я знаю, цицятий! Я виріжу своє ім'я на твоєму великому жирному пузі!» Враз зареготали Віктор із Регайлом. На коротку мить Бен відчув щось на кшталт бентежного полегшення, вважаючи, що це не насправжки. Просто маленьке дурусвітство, яке вони втрьох утнули, аби нагнати на нього пекельного жаху. Та Генрі Бавер знесміявся, і Бен раптом усвідомив, що Віктор з Регайлом сміються тому, що вони самі відчувають полегшення для них обох було очевидним що Генрі не міг сказати таке серйозно. Тоді як він якраз залишався серйозним. Баківський ніж сковзнув угору, гору, гладенько як по маслу. На блідій Беновій шкірі яскраво-червоною лінією виступила кров. «Ой!» – скрикнув Віктор. Цей його вигук прозвучав приглушеним, переляканим схлипом. «Тримайте його!» – прогорчав Генрі. «Просто тримайте його! Чуєте мене?» Тепер уже не залишилося нічого серйозного чи задумливого в його обличчі. Тепер це було перекривлене лице якогось чорта. «Ісусе, голубе, Генрі, не ріж його на справжки!» – заверещав Ригайлу високим малонедівчачим голосом. Далі все відбувалося швидко, хоча Бену Генському воно здавалося повільним. Здавалося, все те відбувається серією стоп-кадрів, як оті знімки у фоторепортажах у журналі «Лайф». Паніка його зникла. Він виявив раптом усередині себе дещо, а оскільки воно паніки не потребувало, те дещо просто зжерло всю паніку цілком. На першому стоп-кадрі Генрі підсмикує на ньому светру гору аж до сосків. З неглибокого вертикального порізу в нього над пупком лється кров. На другому стоп-кадрі Генрі знову проводить ножем тепер униз, діючи швидко, наче скажений фронтовий хірург під повітряним бомбардуванням. Тече свіжа кров. Назад, холодно думав Бен тим часом, як кров стікала по ньому вниз, напливаючи між поясом, джинсів і шкірою. Треба рватись назад. Це єдиний бік, куди я можу втекти. Ригайло з Віктором його більше не тримали. Попри наказ Генрі, вони відступили. Вони відступили в жаху. Але якщо він кинеться тікати, його вхопить Баверс. На третьому стоп-кадрі Генрі поєднав два вертикальних порізи короткою горизонтальною лінією. Бен відчув, як кров затікає йому вже в труси і прокладає равликом свій липкий слід униз по лівому стегну. Генрі на мить відхилився назад, хмурячись з розважливою зосередженістю художника, що малює якийсь краєвид. «Після «г» йде подумав Бен. І цього вистачило, щоб змусити його рухатись. Він трішки посунувся вперед, і Генрі знову шторхунув його назад. Бен відштовхнувся ногами, додаючи до поштовху Генрі власну силу, він вдарився об побілену горошку між Канзас-стрит і урвищем пустовища. І тієї ж миті, задерши праву ногу, засадив підошвою Генрі в живіт. То був не вчинок відплати. Бен просто хотів підсилити власний тиск назад. Та все ж таки, побачивши вираз щирого здивування на обличчі Генрі, він пройнявся чистою дикунською радістю, відчуттям таким потужним, що якусь частку секунди Бен думав, що йому зірве тім'я. Потім пролунав тріск, звукогорожі, що проломлюється. Бен побачив, як Віктор з регайлом підхоплюють Генрі, рятуючи його від падіння гузному рештак поряд із рештками бульдозера, а далі Бен вже падав спиною у прірву. Він полетів з вереском, що наполовину був реготом. Бен приземлився на схил спиною і сідницями відразу поза кульвертом, на який був звернув увагу раніше. Дуже добре було, що він приземлився нижче труби, якби упав на неї, цілком ймовірно, що він зламав би собі спину. Так вийшло, що приземлившись на товсту подушку з трави і папороті, удар він ледве відчув. Він зробив заднє сальто, ноги мелькнули над головою. а Отже, приземлився сидячи і поїхав ковзом униз з хилом спиною вперед, наче дитина на великий зеленій спускалці в аквапарку. Задертий светр, зібгану біля шиї, руки хапаються за будь-що, але тільки те й роблять, що виривають жмут за жмутом папороть та відьмину траву. Грас. Американський різновид дикого проса. Він бачив вверху збіччя. Здавалося неймовірним, що він щойно був стояв там, віддаляючись зі скаженою, як у мультику, швидкістю. Він бачив Віктора і Ригайла, їхні обличчя були круглими, білими, о, як вони дивляться вниз на нього. Йому вистачило часу пошкодувати про свої бібліотечні книжки, а потім він вгатився у щось із такою болючою силою, що ледве не перекусив собі на впіл язика. То було повалене дерево, і воно перервало Бенове падіння, мало не зламавши йому ліву ногу. Чіпляючись пальцями, наче пазурами, він виліз трохи назад угору і зі стогоном звільнив ногу. Це дерево зупинило його приблизно на півдорозі донизу. Там, унизу, чагарі були густішими. Вода, що бігла з кульверта, струменіла через його руки тоненькими цівками. Понад ним пролунав крик. Бен знову поглянув угору і побачив, що через узбіччя летить Генрі Баверс зі своїм ножем, затиснутим у зубах. Той приземлився на обидві ноги, відкинувши назад корпус під крутим кутом, щоб не втратити рівновагу. Він проїхався, залишаючи по собі величезний набір відбитків ніг, а потім почав скакати вниз по схилу стрибками якогось незграбного кенгуру. яй Генрі вращав крізь ніж Генрі, і Бенові не потрібно було перекладача з ООН, аби той пояснив йому, що Генрі кричить «Я тебе вбію, цицятий». Тут уже тим холоднокровним зором воєначальника, який він відкрив у собі там, на узбіччі, Бен побачив, що він мусить зробити. Він спромігся звестись на рівні якраз перед тим, як прибув Генрі. Тепер той тримав ніж уже у руці, націливши його перед собою вперед, як багнет. На периферії свідомості Бен зауважив, що ліва холоша джинсів у нього роздерта, і та нога кровоточить набагато дужче за його живіт. Проте вона його тримала, а це означало, що вона не зламана. Принаймні, він сподівався, що це означає саме це. Бен трішки присів, щоб укріпити свою хистку рівновагу, і коли Генрі смикнувся до нього одною рукою, а іншою по широкій пласкій дузі змахнув ножем, Бен відскочив у бік. Рівновагу він втратив, але падаючи виставив уперед свою розідрану ліву ногу. Генрі вдарився об неї гомілками, і земля втекла в нього з-під ніг із шаленою швидкістю. Бенна мить аж роз'явив рота. Його переляк заступила суміш благоговіння і захвату. Генрі Бавер зараптом полетів над тим деревом, що було зупинило Бена, точнісінько як той супермен. Ростягнувши руки перед собою прямо вперед, саме так, як це робив Джордж Рівз у тому телесеріалі, Джордж Рівз 1914-1959. Актор, якого найкраще пам'ятають за головною роллю в першому телесеріалі про всесвітньо відомого супергероя Пригоди Супермена. 1951-58 роки. Тільки Джордж Рівз завжди мав такий вигляд, ніби літання для нього така ж природна річ, як купатися у ванні чи обідати на задньому ганку. Генрі ж мав вигляд когось такого, кому встромили в гузно розжарену коцюбу. Рот у нього відкривався і закривався, нитка слини вирвалася з кутика його губ, і поки Бен дивився, вона ляпнула Генрі на пипку вуха. Потім Генрі знову вгатився об землю. Ніж вилетів йому з руки, він покотився через плече, упав на спину і поїхав геть у чагарі з розпластаними у формі В ногами. Почувся вереск, губ, а потім тиша. Бен сів ошелешений, дивлячись на те покойовджене місце в кущах, де Генрі утнув свій трюк зникнення. Раптом об нього почали стукатися камінці галька. Він знову поглянув нагору. Тепер по схилу спускалися Віктор з Ригайлом. Рухалися вони обережніше, ніж Генрі, а отже й повільніше. Але вони досягнуть його вже за півхвилини, а то й раніше, якщо він щось не зробить. Бен просто гнав. Та чи це божевілля ніколи не скінчиться? Тримаючи їх на оці, він перебрався через повалене дерево і важко хекаючи, почав лізти вниз схилом. Коло в боці, язик йому болів, як той чорт. Кущі вже були зростом майже як сам Бен. Ніс йому забивав нахабно-зелений запах рослинності, що буяє без усякого контролю. Десь поблизу він чув біжучу воду, як вона булькотить, переливаючись через камені, як струменіє між ними. Ноги під ним послизнулись, і ось його знову понесло поковзом та перекидом. Він вдарився тильним боком долоні об камінь стерчак. Часно крізь кущі терня, де колючки виривали сіро блакитні пушинки бавовни з його светра та крихітні дернинки м'яса йому з рук і щік. Кінг прихованою цитатою саркастично натякає на біблійну алюзію лінивого дорога то терновиння, а стежка праведного гладенька. Приповістки 15.19 його струсануло раптовою зупинкою, він тремтів, сидячи зі ступнями у воді. Тут протікав якийсь маленький звивистий ручай, що зміївся в густий молодий підлісок праворуч від Бена. Там на позір було темно, немови печері. Бен подивився праворуч і побачив Генрі. Той лежав на спині посеред ручаю. Його напіврозплющені очі показували лише білки. З одного вуха текла кров, спливаючи до Бена делікатними пасмами. «Ой, Боже мій, я його вбив! Ой, Боже мій, я вбивця! Ой, Боже мій!» Забувши, що позаду нього Регайло з Віктором, чи, можливо, розуміючи, що вони втратять всякий інтерес до нього, щоб збивати його на лайно, коли побачать мертвим свого безстрашного вождя, Бен пробрьохав 20 футів вгору проти течії ручаю туди, де лежав Генрі. Сорочка пошматована, джинси промокли до чорноти, одного чобота нема. Бен слабко усвідомлював, що і від його власного одягу вельми мало що залишилося, що тіло в нього як одна велика тарахтавка, наповнена ранами і болями. Найгірше в нього було з лівою кісточкою. Нога в намоклому кеді там уже так туго розпухла, Бен її так щадив, що насправді він не йшов, а кривуляв, наче моряк, який вперше ступив на берег після довгого океанського плавання. Він нахилився над Генрі Баверзом. Очі Генрі враз широко розчахнулись. Подряпаною, скривавленою рукою він вхопив Бена за литку. Губи його заворушилися, і хоча нічого, крім серії сиплих присвистувань, звідти не почулося, та Бен однаково міг добрати, що той каже. «Я вб'ю тебе, вб'ю тебе, жирний гівнюк!» Генрі спробував підвестися, підтягнувшись на Беновій нозі, наче на підпорній жердині. Бен відчайдушно потягнув її до себе. Рука Генрі сковзнула вниз, потім відпала. Бен, мелючи руками, завалився назад і впав на сраку рекордний третій раз протягом останніх чотирьох хвилин. Ще й знову прикусив собі язика. Навкруг нього хлюпотіла вода. Веселка мить сяйнула перед Беновими очима. Бену насрати було на веселку. Йому було б насрати, якби він навіть знайшов горщик золота. Жалюгідне жирне власне життя йому було дорожчим. Генрі перекотився лицем униз. Спробував підвестись. Знову впав. Спромігся встати рачки. І врешті тремтливо звівся на рівні. Він дивився на Бена тими своїми чорними очами. Тепер його ваксований грубіян розметало на всі біч, наче обгортку кукурудзяного качана після сильного шквалу вітру. Раптом Бен розсердився. Ні, то було дещо більше, ніж розсердився. Він дико розлютився! Він був ішов собі хідником, з бібліотечними книжками під пахвою, невинно марив про те, як цілується з Беверлі Марш, нікого не зачіпав, і ось погляньте, ну, тільки, но ну, погляньте, штани роздерті, ліва щиколотка, мабуть, зламана, жорстоко роздягнена, так напевне, вся нога посічена, весь язик покусаний, Генрі цього клятого баверза, монограма в нього на череві, як вам уся ця хрінь, спортивні фанати? Але Либонь саме згадка про бібліотечні книжки, за які він ніс відповідальність, стала тим, що підштовхнуло його до нападу на Генрі Баверза. Втрачені бібліотечні книжки і уявлений ним образ місіс Старет, якими докірливими будуть у неї очі, коли він їй про це скаже, якою б не була причина – порізи, розтягнення зв'язок, бібліотечні книжки, ба навіть думка про намоклий і вже либонь непіддатний прочитанню річний табель у задній кишені його джинсів. Цього вистачило, щоб змусити його рухатись. Він вайлувато ступив уперед, розм'яклі кеди чвакнули у мілкій воді і вгатив ногою Генрі просто по яйцях. Генрі видав жахливий ржавий виск, який змусив пташок, забивши крилами, злетіти з дерев. Якусь мить він ще стояв з розсталиними ногами, руками вхопившись собі за промежину, невірючими очима дивлячись на Бена. «Ой!» – пискнув він жалюгідним голосом. «Справедливо!» – сказав Бен. «Ой!» – пискнув Генрі ще жалюгіднішим голосом. «Справедливо!» – знову повторив Бен. Генрі повільно знову осів на коліна, не так падаючи, як складаючись. Він усе ще дивився на Бена тими своїми чорними, невіруючими очима. «Ой!» «Справедливо, з біса, сказав Бен. Генрі упав на бік, усе ще тримаючись за яйця, і почав повільно качатися з боку на бік. «Ой!» – стогнав Генрі. мої яйця! Ой! Ти розбив мені яйця! Ой-ой!» Тепер він уже потроху набирався сили, і Бен почав крок по кроку відступати геть. Йому було огідне зроблене ним. Але водночас він був сповненим певного відчуття праведного, заціпенілого захоплення. «Ой, йобана моя мошонка! Ой, йо, йох, мої йобані яйця!» Бен міг залишатися там на незлічений термін часу. Можливо, аж доки Генрі не оклигав би достатньо, щоб напасти на нього. Але тут якраз камінець вдарив його понад правим вухом, просвердливши таким глибоким болем, що поки він не відчув, що з нього знову біжить тепла кров, Бен думав, що його вжалила оса. Він обернувся і побачив тих двох, вони широкими кроками брели посередині струмка до нього. У кожного в руці жменя обкатаної водою гальки. Віктор запустив камінь, і Бен почув, як той свиснув йому повз вухо. Він пригнувся і інший вдарив у праве коліно, змусивши його здивовано скрикнути від раптового болю. Третій відскочив від його правої вилиці, і те око в Бена зволожилося. Він рванувся до дальнього берега і подерся на нього якомога швидше, хапаючись за оголене коріння і чіпляючись за рідкі кущі. Він вибрався на верхівку. Один фінальний камінь вжалив його в сідницю, коли він дерся наверх і швидко озирнувся через плече. Регайло сидів навколішки біля Генрі, тоді як Віктор стояв за десяток футів віддалік, шпурляючи камені. Один розміром як бейсбольний м'яч прорізав високі чоловічого зросту кущі поряд з Беном. Він побачив достатньо. Фактично, він побачив більше, ніж достатньо. Що було найгірше, Генрі Баверс знову підводився. Як власний Бенів годинник Таймекс, Генрі, можеш його бить, а він собі цукотить? Рекламне гасло фірми Таймекс. Бен розвернувся і кинувся на у кущі, прориваючись, як він сподівався, у західному напрямку. Якщо він зможе прокласти собі шлях до того боку пустовища, де старий відріг, там можна в когось випросити дайм і поїхати додому автобусом. А коли він туди дістанеться, то замкне за собою двері на замок, закопає цей подраний, закривавлений одяг у сміття, і цей божевільний кошмар нарешті скінчиться. Бен уявив, як він сидить у своєму кріслі у вітальні, щойно званий, скупаний у своєму пухнастому купальному халаті, дивиться мультики про Дафі Дака в потужних дев'яноста. Півтора години дитяча телепередача і п'є молоко крізь полуничну, е смак соломинку. «Флавер Straw. популярний у 1950-х бренд ароматизованих пластикових соломинок для пиття молока, зняті з виробництва 1961 року через високу порівняно з іншими брендами ціну. «Притримай ці думки», – наказав він собі похмуро, і продовжив продиратися далі. Кущі били його по обличчю. Він їх відштовхував. Чіплялися і впивалися колючки. Він намагався не звертати на них уваги. Він вийшов до пласкої ділянки землі, чорної й грузької. Вона була густо поросла чимсь схожим на бамбук. Від землі тут здіймався якийсь смердючий запах. Зловісна думка, пливуни майнула як тінь поверхною його мозку, поки він дивився на блиск якоїсь стоячої води в глибині цього бамбукового гаю. Туди йому йти не хотілося, навіть якщо цей не пливуни, то цим болотом може зісмоктати з нього кеди. Натомість він повернув праворуч, пробіг повз край бамбукового гаю і нарешті потрапив у смугу справжнього лісу. Дерева, здебільшого товсті ялини, росли тут повсюди, воюючи одне з одним за шматочок простору і трохи сонця, але підліску тут було менше, і тому рухатися він зміг швидше. Бен уже не мав певності, в якому саме напрямку він рухається, але все ще гадав, що, зважаючи на потребу, він випереджає гонитву. Місто охоплювало пустовище з трьох боків, з четвертого воно межувало з напівдобудованою платною автострадою. Рано чи пізно, кудись таки, він вийде. Черево в нього болюче пульсувало, і він задер рештки свого светра, щоб подивитися. Скривившись, він з присвистом втягнув повітря крізь зуби. Живіт у нього скидався на якусь гротескну кулю з різдвяної ялинки, обкипілий кров'ю та замазаний зеленню після його стрімкого спуску з узбіччя. Дивлячись на цю гидоту, він почувався так, ніби хоче виблювати свій обід. Тут він звідкись попереду почув якесь низьке дзищання. То була одна постійна нота, що звучала ледь на межі з прийняття його слухом. Хтось дорослий, маючи твердий намір вибратися к чорту звідси, москити вже розшукали Бена, і хоча й зблизька не такі великі, як Горобці, вони все ж таки були величенькими, проігнорував би цей звук або просто зовсім його не почув. Бен був хлопчиськом, і він уже звикався зі своїм страхом. Він ухилився ліворуч і попхався крізь якісь лаврові кущі. Поза ними з землі стирчало три фути верхівки бетонного циліндра діаметром фути чотири. Циліндр вінчала залізна вентиляційна кришка. На кришці було вибито слова «Каналізаційний Деп Дері». Так зблизька той звук, тут він був уже більше схожим на гудіння, а не на дзижчання, линув звідкись із самої глибини. Бен приклався оком до одного вентиляційного отвору, але нічого не побачив. Він лише чув те гудіння та те, що десь там унизу біжить вода, ото й усе. Він вдихнув, хапнувши кислого повітря, що одночасно відгонило вологим та гівняним, і, скривившись, відсахнувся геть. Там просто каналізація, ото й усе. Чи, може, спільний каналізаційно-зливовий тунель, таких повно по їхньому місту, що завжди живе в очікуванні паводків, нічого особливого. Але його чомусь пройняло холодком. Почасти від того, що побачив цей витвір людських рук тут, серед порослої хащами пустки. Але почасти також через саму форму цієї штуки, цього бетонного циліндра, що виступає з землі. Бен ще рік тому прочитав «Машину часу» Герберта Уеллса. Спершу у виданні «Класика в коміксах», а потім уже саму книжку. Цей циліндр з його залізною вентиляційною кришкою нагадав йому ті колодязі, що вели в країну згорблених жахливих морлоків. Він швидко вирушив звідти знову, намагаючись віднайти захід. Діставшись невеликої прогалини, він вертівся, поки його тінь, наскільки це було можливо, не пролягла прямо в нього за спиною. Після цього він вирушив просто попрямій. За п'ять хвилин він знову почув попереду звук плинної води. І голоси. Дитячі голоси. Бен зупинився, прислухаючись. І от тоді-то він почув тріск гілок і інші голоси позаду себе. Абсолютно впізнавані голоси. Вони належали Вікторові, Регайлу та один неповторний Генрі Баверзу. Схоже було, кошмар ще не завершився. Бен роззирнувся довкола, шукаючи місце, де б йому зачаїтися.